Velkommen, velkommen folkens til en super hele aften spesial episode i Supertech som er dedikert, ene og alene, til uh, Last of Us, del 2. Uh, jeg heter fortsatt Rui. Og jeg heter fortsatt Joachim. Um, jeg sitter i Bergen, og Joka, hvor er du du sitter nå igjen? Jeg sitter på Sandhese. Ja, <laughs> uh, og i kveld. Det er noe jeg har gledet meg til. Vi skal snakke om et helt eh, forrikende og kontroversielt, eh, eller på en måte sterkt, omdiskutert spil da, eh, som kom ut, var det i 2020? Sommeren. Sommer 2020. Og eneste grunnen til dere lytter og venter så lenge på dette, er jo for at en av oss her i redaksjonen har brukt veldig lang tid på grunn av det. Ja. Ja. <laughs> Uh, meg og deg hadde en avtale at vi skulle spare penger og med var jo begge bestemt på å spille dette så da spleisa vi på en kopi. Fysisk? Kopi. Ja. God gammeldags fysisk disk. Så då kjøpte jeg en først og jeg uh, jeg lurer på om jeg runder den i løpet av en måned eller annen. Ja, maks en måned, tror jeg. Ja, for jeg tror jeg skulle, jeg skulle hjem til Stavanger og Och så så gick jag överräckte jag disken då. Eh för var jag hemma på ferie et eller något. men men jag rundade det i jag vill säga si, altså, har ju masser tid så jag raste igenom det men jag kände själv att jag eh gjorde jag spelade sen igenom det fort med vilje. Jag tog ju tiden men Ja okej. Okay. Det sa sig inte. Jag kom igenom det. Men, men det, jeg har jo også, men jeg hadde fullt fokus på bare det ene spillet. Så sånn sett så tog ikke så lang tid. Nei. Mm. Uh, mens du, Joachim, hvordan var det din, eller hvordan er det du har spilt dette? Jo, jeg fikk det av deg. Puttet mm -hmm. uh, det i maskinmen. min. Og uh, det er en stor fordel med å ha en maskin med disk da, er ja, at man kan gjøre en sånn operasjoner. Mm. Men jeg har spilt veldig mye av og på. Det er ikke spelet, sønnskyld. Det, det er kun meg. Men det har nok påvirket observasjonene mine litt. Jeg har jo sikkert brukt rundt regnet et halvt år på dette spillet. Ja. Som in-game-tid er 20 timer i eller annet. Ja. Så det, det er lengre enn en. Ja. Og det er lengre det jeg tenker på som et eventyrsspill skal jeg gjerne være en 10-14 timer ofte. Ja. <gå> Så du at det er liksom en god, en god passe mengde på sånn, den type spel. Ja, hvis jeg skulle sagt noe sånn ut løse luften løseloften, sånn 12-14 timer. Mm. Og jeg merker at dette er et lengre spill da. Den ja. Ikke en i på land men, men det er for så vidt langt til å være den typen spel som det. Ja. Men nå er jeg endelig runde av er vi klare for kringkasting. Ja. Uh, Eg satt ju en del igen med en del intryck och känslor efter att ha spelat spille spelet eh och det ska man snacka om i Eh men eh så jag jag en del såna notater eller tankar samtidigt som såg så jag på en del Youtube-videor eh och en del artiklar om detta spel då för det har jo både ett älska och Eh, noen gir det liksom enere og toere, mens andre de gir det tiere. Og det er jo rart at et, så, et, et sånt spil kan være så polariserende, om kan bruke det ordet. I motsetning det ene, det som bare fikk positiv kritikk da. Eh, så, så jeg kommer kanske til å dele noen av disse inntrykker både som jeg har lest om, men også som jeg sitter med selv. Og det som kan være en forklarende årsak er at dette er en oppfølger. Mm. Um, når folk startet einen, så hadde de ingen formening om hva de ønsket seg. Folk spilte einen på utviklerne sine premisser. Mm. Og så ble de forelsket i det. Mm. Og så ville de ha det samme omgjenn. Ja. Og det fikk de jo ikke. Uh, men jeg har, godt, jeg har spilt gjennom spillet, og... Underveg, så nå i ettertid Jeg har ikke googlet noen verdens ting mm. Selv takk for å høre Jeg har jo mine inntrykk Og det som kommer som en egen overskrift Er jo Det er et helt spesielt punkt i spelet Der eh, nørdere går bananas eh, Og begynner å hate mm. Og jeg drev seg til meldinger Med deg og inn og spilte igjen Om at du Nå når jeg er jeg her ute på tokt Nærmer jeg meg punktene Ja, sier vi det er ikke så langt unna, det er jo ikke. Mm. Men, men skjønner jeg punktet? Eller må jeg være en sint, sint uh, gamer for, for oss å skjønne hva tid dette punktet var? Mm. Og, og da husker jeg du sa jo, nei, nei, nei, du skjønner det. Det er som natt og dag. Ja. Bare det er ikke tvil hva tid dette punktet var. <laughs> ja. Så ja, ok, ok, greit. Så det var alt jeg visste, da skulle komme et brått, hardt, tydelig vennepunkt på et eller annet ja. tidspunkt. For du hadde fått med deg at det var et eller annet med det. Ja, det var umulig å ikke få med seg ja. det. Og ja, det derfor, ja. når jeg så de første øverskriftene, så valgte jeg bevisst å ikke lese noen ting. Mhm. Så nå skal jeg ha meg opp med en egen mening om dette. Mhm. Og her står vi da. En som har rundet det, og lest det han har kommet og en som snakker kun utifra egne erfaringer. Ja. Vi kan vel allerede bare nå si at vi kommer til å røpe historien, for ellers blir det vanskelig å ta for seg så i den grad på en måte den fortjener. Så da, hvis dere ikke har spilt spelet, ikke hør på oss nå, for vi kommer til å røpe alt. Ja, nå tar vi ingen hensyn og ingen koder. Ja, for det er spelet, det er jo såpass på en måte lenge siden nå hvis du har hatt lyst til å spille spillet, så har du sikkert gjort det allerede. Men jeg tror nok, om du vet om vendepunktet eller ei, så tror jeg det blir en akkurat like kul opplevelse. Og... Så det kan jo godt være at du, du synes det er et kult spill, selv om du hører gjennom denne episoden og begynner å spille det etterpå. Mhm, ja. Ja, det kan da. Altså, i Løvenes konge, de som vokser opp i dag, vet jo at... Uh, <laughs> at morfar sa Sant? Men de, de ser den allikevel. Uh, ja. Nå håper jeg ikke at det er en serie for folk. Det, det, det, det hender jo at du ser um, sånne YouTube-videoer der det er sånn «Ja, se når ungen min ser på Star Wars episode 5, og Darth Vader sier han er faren til Luke». Og så får du liksom den reaksjonsvideoen. Uh, jeg vet ikke hvor genuint det er. Men det hender at folk blir overrasket over gamle ting som vi trodde var allmenn kunnskap. Ja, ok. Men klart... Eh, da må folk slå av da, hvis de skal ha reaktionen sin på YouTube. Ja, hvis, ja, hvis du vil ha liksom, den der pur, eh, ekte, ubesuddlet opplevelsen av Last of Us 2, eh, da vet jeg hvorfor du hører på oss den nå, for dette... Vi, vi kommer til dypdykka i karakterene, tematikken, eh, og... Hey, vi står i en änglig. What is the downside to eating a clock? It's time consuming. I'm <laughs> <That's> so down. <dumb. laughs> Okej, okay. kör på vi <laughs> No, no är vi Kanske vi kan snakke om uh, uh, kan vi starta med uh, det beste spilløyeblikket uh, du hadde? Som, altså, det er sikkert flere av dem, men hva kan du sitte igjen med? Uh, jeg har faktisk ikke ett øyeblikk. Uh, for det tror jeg ikke jeg klarer. Uh, men de gode spilløyeblikkene er for meg, eh, i aller høyeste grad, så er det faktisk historiebitene. Mm. Og de gangene der jeg, på en måte, du ser på hele hødden, at nå kommer du ikke til å ta fram våpen, nå skal du bare gå gjennom en cinematisk sekvens. Mm. For det, da slapper jeg litt av, og så eh, vet jeg at nå får jeg servert historie, og jeg historien er utrolig god da. ja. Så jeg synes disse cinematiske øyeblikkene, og det ble jo gjentatt et besøk tilbake til sykehuset fra Einar. Stemmer. Og hva som skjedde der, og hvem som var der. Og, og alle de øyeblikkene er en sånn øyeåpner for meg. Ja. Som setter på meg det hele universet, som åpner universet, for nå følger vi jo for min blikk i flere historier enn gjorde før. Ja. Så rent det är lite rart att säga si om et spel, men jag syns de historie och ögonblicken speciellt runt sjukhuset eh är väldigt goda. har det många goda känslomässiga ögonblick. Eh Der huvudkaraktärerna eh stort sett sliter då och och streva. Mm. Och jag okay, det är en zombieapokalyps, men det är ju inte så långt undan covid-situationen. Ja. Så bortsett fra at dere som begynner i her, så er på en måte hendelsesforløp, reaksjoner, hvordan det former personene, veldig realistisk og vel gjennomført. Ja, det, det var jo litt morsomt du nevnte covid nå, for jeg spilte det jo før jeg, det hele tatt hette nok, Corona i det hele tatt. Nei. Men, men, men... Det var Corona. jo. Var det? Ja, det spilte de fjor sommer. Men... Jeg vet ikke, jeg, jeg tenkte ikke noe på det da. Sånn, jeg tenkte ikke at det var en del av hverdagen. Altså, jeg dro ikke noen paralleller mellom spelet og verdensbildet. Nej jeg, jeg gjorde ikke det før nå i podcasten faktisk. Okay. <laughs> Men jeg bare tenkte at det var realistisk da, og på en måte følelsen av personene trer frem på en veldig lite klisjefullt og veldig genuin ekte måte da. Mm. Det er nok favoritten min med med det de laster oss 2 är det så härna karaktärbyggingsögonblicken. Ja. Eh säg din favoritögonblickvis så ska jag säga si om jag kommer på något spelmekanik jag inte har satt pris på. Uh, ja. kan eh uh, jag kan bara ge en kort uh, kommentar till det du, det du uh, sa nettop Jocke. Uh, eh en sekvens jag husker gott. var gjorde när det var i tillbakesklick. Men det var når Ellie og Joel var på var ett museum som en bortstagsgave. Og hun på seg gæsterne ut i Ja, og hur reiser ut i rommet. Ja. Og då var jo hun litt yngre, hvis jeg husker riktig. Det var jo litt mer sånn trokyldig. Ja. Og, og du merker kanskje det var et eller annet under overfladen der. Men det, det virket som et veldig sånn uskyldig og fortsatt sånn at ting var litt sånn som før, mm. at det var kjærlighet, og at, at, de, at Joel prøvde så godt han kunne å være en farsfigur for Hugh Ellie. Altså, han kan jo ikke uh, gi Hugh en, en romfartsreise, uh, men han gjorde det beste det han kunne. Uh, og det synes jeg var kanskje en, en fin scene da det at de har et øyeblikk der Ellie får lov til å være en unge skråstrek ungdom med drømmer og, og får lov til å glemme denne stygge virkeligheten som er ute der da for det er jo dynamikken mellom de to de er hverandres redning ja. han er hennes stabilitet og trygghet og hur hans barnlige håp om om noe rent og, og noe godt men Vi ser jo dette i en kontekst Der Nå i dag spelet spillet starter At Ellie og Joel Er ikke lenger Sånn som de var før De er litt sånn Jeg tror ikke de vet helt hvor de har hverandre Og de er ikke helt sånn Venner om du kan kalle det det Så det er liksom litt Det er en kontrast da kanskje Joel prøver jo Men Ellie avviser den ganske galt ja. Ja, for det, du, du, det er et eller annet som har skjedd der og det er jo basert på Når vi ser ut i spillet At Ellie finner jo ut At Joel har løgget henne Lenge Om denne kuren Som visst nok finnes i hjernen hennes Og hva Joel gjorde For å redde hun Versus det å redde Eller finne en kur da Og hun jo, var jo ikke glad For at han tog den avgjørelsen på hennes vegne Nei, for det er jo der hele Einan kulminerer, er på sykehuset. Mhm. Eh, og der hun... Altså, legene mener jo på riktig at hun kan redde verden. Mhm. Men sannsynligvis så kommer hun til å dø i prosessen, da. Ja, det tror ikke det var noen tvivl på det. Og da... Bare gønner Joel Nerfolk, altså, reddene. Ja. Men det har jo aldrig aldri bedt om, da. Nei. Hun følte at han tok det valget for hun, og... Hun føler at «hvorfor skal mitt liv?». Hun føler seg kanskje at altså det er en enorm tyngde for en person å vite at «ja, jeg kunne gitt livet mitt for å redde menneskeheten». Men det ble ikke sånn, de en annen person tog den avgjørselen for meg. Nå lever jeg et liv som egentlig bare er jævlig, og strep, og sliter, og ja. er det ikke han? Det er en sånn, sånn skyld, om du kan kalle det survival-skilt, sant? Uh, ja. hvorfor, hvorfor, hvorfor overlever jeg? Hvorfor jeg skal jeg være verdt så mye? Uh, og det ser du i løpet av spelet, at Joel og, og Ellie går på sånne, kan du si, oppdrag for å... Uh, de går gjennom ett hotell, og så ser de noen lik, noen andre som hadde prøvd å, å rømme, eller de bodde i denne landsbyen, men så hadde de to gått ut av landsbyen for å hjelpe andre folk da. Og da sier uh, Ellie til Joel da, er synd ikke de var immune sånn som jeg er. Uh, altså hun bare ser på de og at hun, altså, hun kunne vært en del av kuren. Alle disse folkene trengte ikke å døde, men... Uh, men de har all all folk all folk och dör fortsätt. Alltså hur på det? Tänke Hud då. Kännte säkert att det var reellt, men hur tror at hur kunne man stoppa allt detta? Ja. Vi har offrat sig själva. Men Joel är självfølgelig oenig. Ja, jag tycker så vad har vi än men de hade skärtat till att ta liv av dem. Ja. Ja. Och därför man har aldrig alls aldrig få gjort om igen då, för forskarna är mm. ju dö då. Ja. Men, men ja, det var jo på en måte en sidehistorie ifra, som, som handler jo mye om Hvordan historien utvikler seg gjennom spillet altså, Det er jo bare, både opppunkter og lavpunkter Men denne scenen i museumet Var jo et fint øyeblikk Et opppunkt i et spill der det er masse nedturer ja, og det hadde ikke funket, tror jeg, hvis det bare var nedturer. Nei. Og du har litt tilbakeblikk, eh, og du får disse kontrastene frem veldig bra ved å det. Mhm. Og jeg som spiller så slapper jeg også... På en måte så slapper jeg litt mer av når det er tilbakeblikk. Mhm. Og på en annen måte så blir mer nysgjerrig der jeg på hva det er de skal fortelle mig. Ja. Litt mer enn hva hinder må gå over nå som du føler i det du er i nåtid. Ja, ja hur kan man kan det komma mig till B utan att dö? Mm. Säg lite mer på, ah, om på. Ja, kanske jag får veta med då. Ja. Ja. Så ja, uh, kan man kalla din bästa kan fortælle uh, om altså, det, det er är ju relativt tidig spelare, men eh uh, jag likte Seattle. Eh uh, uh, du ser liksom att Ali och Catvininne hennes Dina. Mm. De uh, vi går jo på noen sånne oppdrag for å klarere noen bygg, og så kommer de endelig ut til en større by, som er Seattle. Og ja. da var det liksom kult å kunne boltre seg i et større kart. Altså, det minnet om en åpen verdensspill, rett og slett. Ja, det var litt sånn i det spillet for meg. Jeg er så vant med å gå ned i gata. Ja, altså, altså det, mye av uh, leste av oss er jo liksom gå ned den gaden og gå fra punkt til punkt. Men, jeg vet ikke, det var noe litt sånn befriende med å kunne se på et kart og si, ja, ok, det bygget har ikke tatt ennå, og så får du tips fra Dina, ja, kanskje vi skal sjekke ut den butikken. Nei, uh, det, det, det var en, jeg, jeg ser ikke at hele spillet burde vært sånn, men det var morsomt å sjekke at de, de lekte litt med den mekaniken, at du kunne gå i alle retninger, og du måtte ikke nødvendigvis følge eh, liksom oppskriften eh, sånn som så de mente det skulle være. Da. Stemmer. Eh, og så var det eh, jeg, jeg husker ikke helt om dette var i Seattle, men det var et øyevikt som jeg syntes var veldig morsomt. Og det var eh, for når du er ærlig, så går du jo rundt og samler på eh, kan du si krimskrams satt skruer og flasker og alt mulig ja. og innimellom så finner de en verktøysbenk uh, og så husker jeg det var en bygg, og så satte jeg meg ned og så når du skal begynne å mekke, så tenker du ok, jeg er trygg ja. men det er en av disse verktøysbenkene som ikke er trygge, merker nei. du det? nei, det kan jeg ikke huske <laughs> ble du angrepet du... mens du står og mekker ja, ja. For, for akkurat på måten når du begynner å det er en sånn veldig fin animasjon nå begynner du å pusse og mekka. Det merker du sikkert. Ja. Det er veldig sånn detaljert. Du ser liksom at hun skruer og, og, og at det ser ut som liksom ekte, liksom ekte verktøy. Men så hører du bare det i bakgrunnen så du sånn, du har du skritt opp en trapp. Og så hører du Raa! en fyr som skal til å fly på deg. Og oi, da, tar, da får du et godt slag i ryggen. Så eh. stopper sekvensen, og så må du slås. Eh... Ja, nei, på en måte, i, det virker som liksom alt i sandtid. Uh, men en gang du får det slaget, så, uh, på måte, så er du tilbake i... Da har du full kontroll igjen, og da må du bare snu deg ta ut tre-fire personer. Ja, kult. Uh, ja, den, kan, den har jeg glemt ut. Men det som uh, Thomas gjorde, siden meg og, han, meg og han ble begge veldig overrasket, og skremte ved den sekvensen, når han spilste det en til, så mine la han alle trappene før han gikk til den aktivsprekken, og det som skjedde, var at han satt i gang, og så hør du bare at minene smeller. Bang, bang, bang! Og så ser han bare at det er kjøtt deg ut i gangen. Er det sant? For de har gått på mine, og de har bare blitt smadret. Så der ser du liksom litt liksom sånn liksom morsom mekanikk, da. at, at, at spillet, de, de følger jo visse... Uh, på en måte, altså det, de spiller gjør jo at, ja det dukker opp en fin i trappen og så skal han gå opp disse trappene, men det at du kan, de kan dø på veien viser jo at alt er ikke uh, kan du si, låst de er fortsatt, de kan fortsatt bli skadet, selv om spilmekanikken er funket enda, ja. det er og bra det er, programmert altså, det, det er veldig bra programmert og jeg tror det er mye sånn, som meg og deg egentlig ikke får med oss, jeg ting som de gjør på nettet som jeg ikke visste kunne bli gjort. Men da må du vite hva som skal skje på forhånd. Så du må ha spilt igjennom det en gang. Ja, ja, for eksempel. Mm. Uh, jeg gjorde jo på en måte noe lignende. Uh, uh, det var i... Uh, jeg tror jeg var i TV-studio. Uh, og så spilte jeg gjennom sekvensen en gang, og så jeg visste jeg at etter at jeg har uh, på en lukket en dør, eller etter jeg har gjort en sånn trigger, så kommer det kommer masse folk ut fra en viss plass. Mm. Fordi det, kom, det, på måte, det, det, det er programmert at etter du gjør, gjør akkurat den tingen, så skal du møte fiender. Eh, og da, på en måte, da lager jeg, og så laster jeg inn et tidligere punkt, så mine lag jeg akkurat den døra. Eh, og så... På en måte spilte sekvensen om igjen. Og så skjer akkurat det jeg forventet, at de kommer ut og ser etter meg, og så går det på mine, og så blir det bare hakkebuff av hele gjengen. Oi, oi, oi. Og det var sinnssykt løye, og det, altså, det høres litt så makabert ut, men hele gjengen ble smadret, og jeg var lomegel, fordi, fordi det funket. Det høres veldig makabert ut. Men dette klippet skal, skal du få se, jeg tror kanskje du har sett det, Jukka, men jeg skal sende deg til en gang til sånn du kan se på det. Ja, dette var et annet klipp du på lenge, med redigerer for å få til akkurat rett, der noen skulle fly av et hag eller et eller annet. Ja, ja det stemmer, det stemmer. Det er jo en så sånn veldig fin sånn fotografmodus. Ja, den har med. Ja, og du kan lage veldig fine bilder. Mm, uh, den synes jeg faktisk var kul, altså. Så jeg tenkte på ulike filter, svart kvitt eh, og sånn. Jeg skulle ta det perfekte bilde der Ellie hopte fra et tag, eh, samtidig som det eksploderer i baggrunnen din. Ja, det var det eh, du de skulle gjøre, stemmer. Ja, og da, jeg vet ikke hvor mange ganger jeg spilte akkurat den sekvensen, men det tok sikkert sånn 30-40 forsøk. Men det ble bare bra bilde til slutt da. Det er veldig, det skal vi ut på Facebook, liksom. <laughs> ja, vi kan sikkert det. Det må vi. Ja. Men ja, det er, det er noe av mine beste øyeblikk som jeg husker nå. Da. Ja. Er det fotomodet som var faktiskt litt engasjerende? Mhm. Jesus. Hva i f***, mennesker? Skal vi gå over på verste øyeblikk, da? Ja, for det finns jo det også. For... Noen av mine verste, de henger sammen med, med beste, men de gikk oftere i di, min disfavverde. Disfav ja. Uh, og det er, det er noe med idag Dog sine spil når jeg møter mange fiender. Mm -hmm. Så finner jeg sjeldent en god løsning. Ja, det eneste okay. klare er å snike. Ja. Og da er du jo eh, litt for sterk når du klarer å snike deg inn på noen, og så, de, og så legger de deg ned i grasset. Ja. Så står de fiender rett ved siden av deg, men fordi det er halvhøyt gras, så kan de ikke se deg. Ja. Og det går helt til du av og til skyter noen, og dør de ikke, for du treffer liksom et uh, streifskudd. Mhm. Og det er løyet, for det, de kan nesten ikke se deg. Du er langt vekk og, og sniper. Mhm. Og i sekunder da kommer en kula og snirter de i skulderen, så roper de, «It's the wolf girl! And her friend!» <laughs> Og så stormer de ti mann mot deg. Ja, de vet akkurat hvor du er. Ja, akkurat. De vet at det er deg, altså. Er, det, er du den eneste potensielle personen som kan skyte på deg i denne verdenen? Ja, jeg ser den der. Og, og det bryter så hardt den illusionen som de prøver å skape oss sånn, så. av Mhm. Det, og disse fordømte vaktbikkene Ja som, som bare aldri dør uh, Og det de går ikke an å treffe dem med noe annet enn miner Ja Ja, litt fordumt synes jeg uh, Det er noe med A1 som Som jeg synes ikke treffer helt på der ja. Som ødelegger litt av Jeg skulle egentlig leke til å I denne sandkassen mm. Men så føler jeg at jeg må bare snike og snike og snike For ellers så stormer jeg ti mann på meg På en gang ja Noen få ganger Så har jeg klart å gjort noe lurt Og da synes jeg det har vært kjempekult ja. Jeg tror du så den ene sekvensen Når jeg Når det var både mennesker og zombier Ja Og så kastet jeg i flaska mot fiendene Og så kom zombiene og angrepet de Ja Og når klart klarte å gjøre sånne ting Og sette opp verdenen mot seg selv Det, det var veldig kult Men det skjedde ikke så ofte Nei, nei, det er så ofte at du har begge på likt, kanskje. Nei, altså, er det ikke alltid... Av og til så gjelder det lager om å bruke miljøet, rektig, på en vis. For å unnslippe fiender og, og klare å ta dem på fersken. Ja. Men det er litt vanskelig hvis det en fiende du ikke ser, eller som virker som han nesten popp-pop, og så har han sett deg, og så altså, er bare alt ute. Mm. Så, så det er nok mine... Det er det ene verste øyeblikket mitt Det er når AI-en Ikke er på lag Ja Det andre verste øyeblikket Er denne, denne samme tendensen som du får I, i tv-serien 24 Jaha Hvis du ser en episode Så kan den serien virke ganske kul Altså venter du en uke så altså, ser du en episode til Ja Men ser du tri på rappen så begynner du å skjønne mønstret Mhm Og nå brukte jeg jo ikke tid på å spille, sammenlignet med deg. Mm. Men jeg hadde noen økter, da jeg hadde ganske sånn, ja, 3-4 timer, 3-4 kvelder på rad. Og det ble litt for tett. Ja. For da, ok, nå var det backtracking. Nå var det transportetappe. Nå skal jeg gå her, og så skal jeg ramle ned, og så skal noen jage mig, og så skal jeg springe, og så er det repeat. Ja. Det ble litt repeterende, eller? Litt repeterende, og jeg tenker det har noe med tempo. Det er såpass langt spel at enten så måtte de kaste inn mer variation eller så bare kunne de vært foruten noen av disse etappene. Mm. Jeg vet jo, de skal vise meg verden og sånt, men det ble litt sånn litt langdrykt, jeg det. Ja. Så jeg går gjennom et hotell som er infestert med zombier. Ja, så er det jo kult, men de bare trekker det for langt hele veien. Ja. Så det er den andra stora tingen i kameratte spel då är att de inte alltid känner besökelsetiden sin i i noen segmenter. Ja. Kommer dig? Ehm um, Ja, värste ögonblick. Eh uh, Detta handlar kanske lite mer om uh, mer tematiken i spelet eller moden regissøren ønsker at du skal føle eh, men jeg kan ta noe litt enklere til å med og det er jo på en måte selve oppgraderingsmekanismen eh, som er basert på eh, skruer og flasker og eh, og ammunition du, du må liksom du må opp i skuffer og skab hele tiden. For å finne 1, 2, 3 biter? Ja. ja. Og, og av og til så ødelegger det rytmen, liksom. For du har liksom en, en spennende sekvens, og så er det bare, ok, nei, nei, nå, må jeg, nå må jeg gå og leide Du Jeg føler meg litt som en sånn rått eller noe sånt, som bare liksom klatrer høyt og lavt for å finne hver enste bit. Ja, for det må du alltid gjøre etter å kverke alle fiendene i et sted. ja. Så skal det inn i alle krenker og krokker. Ja, og det, det, det, det bryter liksom litt grann den flyden i spillet, kanske At du skal liksom alltid leide. Og du har aldrig Altså, jeg tror det er en sånn AR-idea som styrer hvor mye kulere du skal ha. At du skal akkurat alltid ha greit nok. Men av og til så hadde det kanskje vært greit å bare ha en god dos med kul och så släpper du hela tiden och jakte på kvärrenaste okradaring. Eh jag ska kunna finna en stor kiste men en en, en samlasum. Ja, kanske det. Alltså ta det hela lite tid för att finna en stor kiste. Ja, för då fin da er det lite mer centrerat istället för att för en liksom det blir sån en sån jag som, som bara gick från vägg till vägg och tryckte på aa aa aa i tilfelle det var liksom noe akkurat i den skuffen, eller under sengen. Og det, det ble sånn, litt sånn rutinaktig, litt sånn... Ok, støvsuging? Videre. Støvsuging, altså... Uh... Ja, jeg er enig, altså på en måte så funker den... Jeg synes det funker bra med begrenset ressurser. Mhm. Også så du velge... Ja, skal jeg lage molotov-cocktails? Skal jeg sette på en speikt klubbe på, på Malay-våpenet mitt? Mhm. Og velger den ene tingen, så bruker du lite av ressursene som trengs i den andre tingen. Ja. Så du kan ikke lage alt hele veien. Ja. Og det var jo en kul følelse. Ja. Det, Men denne her når jeg springer og plukker nøtter til ekkerntrøet ditt. Ja, det er akkurat det. Ja, det blir litt mye av det gode. Ja. Uh, så det var kanskje en av de tingene som trakk mer spilet. Men uh, en annen ting som trakk mer spilet for meg, og nå med litt sånn dypt inn i... i, i Spelet handlar om är at det är en sekvens der Ellie möter på en sjukeplejer som inte vil säga hur vill ske få att hennes kamrater. Eh och det er jo den lojaliteter som du kan värdesätta, men Ellie for Ellie i sin del, så er jo hun bare sta og teid, og det medfører at hun slår henne til døde med en jernstang eller noe sånt. Ja, stemmer det. Uh, og du som spiller har ikke ett valg, og du blir nødt til å trykke på de knappene. Uh, så da følte jeg meg litt sånn slavet til regissøren uh, sin kommando. Hvor you kindly! Uh, would you uh, og en ting er på en måte, hvis det er bare en filmsekvens, så skjer det liksom utenfor det en kontroll. Men her ga han deg kontroll ved å, du må trykke på knappen og få slå henne. Og jeg, jeg tror det var for å gi, det, han gi, han skulle gjøre et poeng ut av det. Men det, det, det ga meg en god følelse. Øh... Uh, og jeg tror det det som plager meg litt med spillet, er at jeg spiller med en dårlig samvittighet og det er en av de og jeg sitter med en dårlig samvittighet på grunn av den sekvensen for eksempel at spillet både gir deg kontroll, men tar fra deg kontroll samtidig ja. Ja. så men... det, det er det at hun slo ihjel uh, denne sykepleieren og føler seg dårlig i etterkant, eller i for dårlig Ja, men... den Jeg vet ikke. Det ga meg blandet følelser, og jeg, jeg vet ikke om jeg det var en bra ting til slutt. Hmm. Jeg tror jeg ville sagt sikkert motsatt, det er jo. Ja. Altså, jeg helt enig med alt du sier, men jeg bare ville konkludert med at det var en bra ting. Ok. Det ville blitt litt forenkelt å være snill. Ja ikke at Ellie er slem men det er på en måte hennes existens som står på spill her og hvis hun ikke får vite hvor folk og hun trenger å finne E så har hun jo et stort problem ja. samtidig som hun ikke stoler på og disse organisasjonene oftest andre kommer ifra mm. men så angrer hun jo etterpå det er klart ja, ja, ja det var jo det var ingen god ting å gjøre du ser jo at Ellie angrer på det Uh, som viser at det, liksom, det er fortsatt noe menneskelig i hun um. Ja, og som spiller så blir du tvungen til å gjøre disse tingene For du må trykke på knappen for å komme videre Ja Men jeg vil jo tro at hovedpersonen, altså Ellie, føler seg akkurat like tvungen til å gjøre dette mm. Hun kommer heller ikke videre uten Ja Men uh, ubehag, ja, garantert Ja det, men jeg, altså jeg er enig i at det er et verste Fordi det får deg til å føle Egentlig ganske vonde følelser at du, du, Jeg også har også følt meg kjip mange ganger ja. Og hatt litt vondt i magen Rett og slett ja, og... Men det er det ingen andre spiller som gjør Nei, det er veldig sjeldent At spel gjør det Fordi de har jo lyst, stort sett lyst til å spille Og føler de bra ja. Men nå har jo regissøren Gått I motsatt retning og han har Bevisst gått inn for at du skal føle deg Dårlig Ja, han lykkes veldig godt med det ja, ja. Lydbildet har jo mye med dette å gjøre mm. Og regissører Skal jo på en måte regissere opplevelsen mm. Og dette er ikke et spill der det får særlig stor frihet Opplevelsen er på en måte allerede bestemt Ja Det, det er ikke ditt eventyr Og din historie og din verden dette er noen andre sin historie som du egentlig bare skal følge. Mhm. Men, men du synes det var for å kjippe deg, var han? Tja, det var... Det var jeg, jeg, jeg ser jo hva han prøver å gjøre. Uh, jeg ser intensjonen til regissøren. Men jeg likte det ikke fordi det er visse som er mer rollespill, som er mer sånn, ja, du har et valg. Du kan la noen leve, eller du kan la noen dø. Eh, nå snakker med kanske Skyrim, eller Witcher, eller Mass Effect, sant? Ja. Der er det et valg. Her er det ikke et valg. Du må gjøre sånn som regissøren sier, samtidig som man ger deg kontroll til å trykke på knappen. Ja, for da sier jeg det ekstra Ja, det er akkurat det Det er, liksom det er ikke noen sekvenser du som gjør det Ja, det er ikke liksom noen sekvenser Nå gjør du akkurat som jeg vil Du har ikke et valg Men samtidig så skal jeg tvinge deg Til å trykke på den knappen Så det var, det var liksom motstridende det Og i andre spiller så kan jeg Heller ta det valget må være slem Og ha den kontrollen Men nå var det som om valget ble tatt for meg Ja Ja, det var kanskje derfor det om kontroll, kanskje. Altså, du visste kontrollen? Ja. ja. Uh, og, og på en måte, og, og, og evnen til ta et val uh, ble tatt fra meg. Uh. Ja, men det er nok en grunnleggende følelse som ikke mange spel skaper, da. Nei, det er sant. Uh, og, og i andre spel som, på en måte, er sånn spel spill, uh, der er det jo ofte ikke et valg. Det ofte i din nære spil så har du denne der spiller du ikke mot din egen samvittighet om jeg kan si på den måten der er du som regel enige i valgene som hovedpersonen tar om det er mening ja egentlig, jeg synes det er veldig mange ubehagelige situasjoner du kom opp i ja. i dette spillet. Ja. Um, men jeg, jeg likte det veldig godt da, for det er et litt sånn friskt pust. Akkurat sånn som du sier jo at vi kan gotte deg um, uten å føle deg veldig skyldig, så gotter du deg når du sprenger ti mann i luftet og lager kjøttet. <laughs> ja, det er sant. Men, men det er ikke noe i nærheten av det ekte liv, holdt du på å si. Altså, det er bare helt virkelighetskjent. Ja. Disse her er en in-your-face-sekvensene med navngitte personer som du platfongen Tesla men i järnstång. Mhm. Med, mm. med ljudeffekter og ansiktsuttryck och allt på en gang. Mhm. Det är en helt annan känsla. Eh, och det det är ju eller konventionellt, men jag jag såg att det funkar då. Ja. Och jeg fall, men det är ju lite jävligt efterpå det. Ja, det var de det är ju bara Ja. Men det är klart att det var intentionen till regissören och Uh, og det er jo, jeg tenker det er jo derfor folk både elsker å hate spilet, for uh, han har på en måte han har kjørt visjonen sin helt ut, og så er det bare sånn, enten du elsker eller hater det, så har jeg jo spekt for at han faktisk har gjort det. Han har ikke liksom spart på noe krytt her. Han har ikke spart på noe. Og vi kommer jo til vendepunktet, Vi, men det som jeg trodde var vendepunktet i spillet, som jeg trodde skulle være den sjokkerende biten Mhm Og som virkelig slo pusten ut av meg, det kom veldig tidlig i spillet Ja Det er jo når Joel blir slått ihjel Ja Det var helt sykt Ja, selvfølgelig, det er ikke noe du... Du hadde ikke trodd at det skulle skje Jeg kom jo her for å se Ellie og Joel redde verden Ja og at ting skulle gått litt bedre med de, at nå kanskje hadde det et formål, og nå skal de klare å en god oppgave, og endelig få til den lykkelige slutten. Og samtidig reparere forholdet sitt, etter liksom å ha blitt uvenner, eller at, at de ikke kunne seg kvandre i øynene lenger. Jeg forstod nok ikke hvor dypt det gikk da. Jeg visste ikke om det bare var mer sånn pubertale greier, eller hva det var i starten. Nej men du... du du tenker... Altså, når du spiller en åpningssekvens i den byen, så tenker du at det er noe gale. Ja, jeg håper at de klarer å fikse det. Ja. De skal gjennom et eventyr, de skal øve noen hinder, og så kommer de seg selv nærmere, og kanske når de klarer de redde verden. Mhm. Og så blir han bare slått i hel med golfkølla. Ganske betalt også. Og da var jeg helt perplekset, så da tenkte jeg, ja, men i alle dager. John er jo ikke med. Ja. Hva nå? Hva og, og det reiv skikkelig, det synes jeg var ubehagelig Ja, klart det Det er på som når jeg leste, Game of Thrones-bøkene og Edward Stark eh, Blir halsånd <laughs> no. Ja, det er, det er helt sant Jeg kan ikke gjøre sånn mm. eh, og, og sånn sett, altså verste øyeblikk Det synes jeg var en av de veldig emosjonelle øyeblikkene da. Veldig tidlig Er det når Joel dør? Ja, jeg synes ikke det var noe ja. gøy å med på Ja, klart det selv om jeg, så gjorde det da. Nei. Men, men det var ganske sykt da, likevel. Men skal du inn på mer, mer verste, eller skal vi... Um. Nej har jeg andre ting som... Uh. Nej jeg kom ikke på noe akkurat nå. Uh. Om ikke du har mer... Nei, altså, nå har det hørt det ut som hunden min i bakgrunnen her har hatt veldig lyst til å bli med i, i diskusjonen. <laughs> han har noe sikkert meninger, han nok. <laughs> men uh, du får kanskje se hva du klarer å gjøre uh, postproduksjon, noe i. Mhm, ja. Uh, men, uh, nei, altså, verste øyeblikk for meg er det som har sagt. Mhm. Hei, jeg Tommy. Det er Joel. Hva er Abby, du okay? ja. vi, kan, vi kan jo hoppe til et annet tema, eh, som er mye av kjernen i hvorfor folk ikke liker spillet. Og det er ju den sekundære hovedpersonen. Del 2 ho av Last of Us Part 2. Ja. Abby. Du spiller. Sin, ja. du spiller som Abby. Ka ja. etter å, å vært på jakt etter hun i halle spelet, eh, og ha dypt hat for hun, for det hun har gjort mot Joel, så tar du plutselig kontroll over hu? og så får du se hennes historie. Hva, hva var det første du tenkte, Jokka? Vel, nå var jeg Veldig bejaktet Hva er det som skal være vennepunkt der? Ja uh, Og det at jeg spilte som Abby Var nok faktisk mindre sjokkerende For meg enn at Joel døde Ja Så på en måte, jeg den Det største slaget trynet hadde jeg fått Ja Og jeg tenkte, ok nå skal jeg som Abby uh, Jeg var litt mer åpen for det um, Jeg tror faktisk ikke hvis hvis jeg ikke hadde visst at dette var en stor kontrovers, så hadde jeg vel bare vært litt mer forundret og tenkt, åja, huh. hva er det nåt i dag vil nå for deg? Mm. Jeg var nok ikke så sjokkert over det. Ja. Og, og når jeg begynte å som Abby, så var det veldig mye som falt på plass. Mm. Og brikkene paste veldig fint, og jeg synes hele verden ble utbrodert. Altså, hele historien om denne apokalypsen ble ut på et annet vis. Mm. Um, samtidig som det som skjer med Ellie er jo ikke rare greiene i The Last of Us Part 2. Altså, ok, hun har blitt uh, lesbisk, hun sammen med som viser seg er gravid, det er jo litt store ting. <laughs> ja, det er jo... Litt... Men misjonen hennes er at jeg er sur på verden og jeg skal hevne. Ja, den er en hevnlig historie. Ja, det er ikke noe veldig avansert plott. Mm. Og det foregår over et par dager i Seattle. Ja. Sånn at jeg synes når du nå fikk se Abysens side, ble bedre kjent med de andre fraksjonene, få se basen til de andre, lederen til de andre, og forstår at faren hennes var jo legen som ble drept på sykehuset i slutten av veien. Ja. Og hun er jo minst like sur som Ellie. Ja, de kjenner surere. Det burde nok vært surere, men jeg tror nok Ellie har ikke mer psykopat, altså. Ja. Så jeg syns hele greiene var egentlig vokste på meg, da. Ja. Jeg savnet jo Ellie, jo litt mer karismatisk type. Jeg kjente bedre det, da. Men det åpnet så store deler av zombieverdenen. Og hun har litt andre styrker og litt andre våpen. Alt har en liten vri når du spiller som Abby. Ja. Og det gjorde veldig godt siden det er et såpass langt uh, historiedrevespill. Mhm. Uh, å få den vrien og se det fra hennes side. Ja. Så, så ba gå in i meg at, å, jeg håper ikke de to skal slåss for at jeg må styre de. Ja. For jeg hadde faktisk hverken... Og jeg var veldig... Jeg, jeg var veldig tydelig... Ble jeg nødt til Ellie, eller ble jeg nødt Abby? Og jeg hadde ikke lyst til å gjøre noen av delene Ja Jeg hadde ikke lyst til at noen av de to skulle Ja Så Nei, jeg, jeg synes egentlig det er bare en kul greie Ja Jeg forstår at folk er sjokkert, men at de derfor skal slakte spillet <laughs> Ja Den første halvdelen er jo fortsatt like bra så de må jo ha likt halvparten å spille i hvert fall Ja Ja Det er jo uh... ja, så Jeg kan ikke si så mye mer klokt enn det altså, For jeg, jeg forstår ikke helt Hvorfor folk ble så sinte mm. Det er faktisk ikke historien om Ellie og Joel dette Selv om vi gjerne skulle ønske det da ja. Dette er det laste av oss Som, som en, en gruppe mennesker som, som er de siste igjen Ja Det er kanskje det folk må bli vant med. Ja, det, det var jo ikke som du sier. Eh, folk ville jo bara ha kanske mer av det samme. Vil de ha mer Ali Joel? Ja, ut på eventyr. Eh, ja. Far og datter. Eh, sant? Det, det er jo mer den traditionelle historien. En historien, Der de møter motgang, men til slut kommer seieren ut av det og litt visere og lite sterkere enn sist. Men de tar jo totalt kan jeg, krokfot på den tradisjonelle historien og dreper hovedkarakteren i forrige spillet det sikkert en time ude i, eller noe sånt, er det ikke? Rett etter tutorialen. Ja. Og for mange spillere så var dette et sånt siergedigent ballespark. Fordi de har investert De følte i hvert fall at de hadde investert Så mye i Joel Og at han ble På en måte avfeid så fort Jeg tror de tok det litt personlig Rett og slett Ja, jeg synes det var veldig dumt det i gang Det var den tøffeste delen av hele spelet Synes jeg Men det funker jo, det er jo underholding dette mm. Ja Og da er han du spilte mest i eneren For han ja. var jo den som kunne slås Ja men nå har Ellie fått den rollen Ja Så altså Nå vet jeg ikke liksom Jeg kan ikke snakke på vegne av alle Gamere Men Jeg tenker at det er mange Menn eller unge gutter Som heller ønsker Å sig med Joel Enn med men så kommer liksom, ok, jeg kan spille Ellie, for hun er fortsatt badass. Hun er helten. Men så må de spela Abby, som de tenker fienden. Jeg tror det er mange gamere som ikke ville det. Jeg tror, altså for det, det var en sånn uh, det er ikke sånn de er vant til å spille spill. De vil ikke være en en, en dame som har muskler eh, og som nettop har döpt en person de är glad i alltså en karaktär då. Det kräver jo en mental 180-graders vridning. Ja, men det är så sjukt kul i det nåt i det gör hela vägen med det spelet. Ja. Det ting som vi kö det lika som vi kö det vant va. Mhm. Ann i andra nåtidagspel är ju sånn, sånn uncharted sån där de sånn, sånn det ju lite sån mer sån snällt och hjälten gör det rätta och och och ändå, var det ju stygiga ting som skedde men eh uh, hjälten vinner ju till slut. Mm. Så det att de ju nog helt radikalt forskjellige nu. Eh det var lite jag tänker det var ovanligt nåtidag. Eh uh, og eh, derfor er det mange som ikke liker ja, de liker ikke Abby, fordi de klarer ikke å identifisere seg med hun, og at det, det blir en sånn, det er ikke den tradisjonelle historien, det er ikke den historien de ville ha og når, de, når gamer ikke får det sånn som de forventer eh, så blir det jo kan si opprør eh, jeg tror det er folk som på en slutta slutter å det rett og slett, men en gang Abbey var spelbar så var det sånn Nei, dette gidder jeg ikke Ja, det kan jeg tro ja. Men det Altså, dette virker ikke som noe sånn billig TV-triks Til de bare tenker Aha! Du bare drømte Alt i sammen ja, ja. Alt passer inn mm. Og det du lærer som Abbey Synes jeg også på Litt av det jeg føler fra karakterene Og avgjørelsen de tok igjen mm. Når du vet at det er faren hennes som var legen Mm. som faktiskt kunne redde menneskeheten Ja Så alt passer indiseret som de har tenkt på Last of Us Part 2 når de skrev Part 1 Ja Jeg tror ikke de har melket kuer med dette spillet på et vis mm. Jeg synes alt henger veldig bra sammen som en, som en helhet da. Ja Og det ser ikke som de har funnet på det i ettertid Ja i så fall har de vært veldig ja, de, de har jo gode manusforfattere, om vi kaller det. Men nei, jeg vet, ikke, jeg vet ikke om dette var planlagt siden dag 1 eller om de på var veldig kreative og fant en god løsning på det. Jeg kan for så vidt bare anbefale podcasten som er lagt av eller det er i hvert fall intervjuet mange av nå til i dag sine eh, produsenter og skuespillere ja. folk som vil lære mer om produktionen og intentionen til skaperne så er det verdt å høre på eh, Hva er det den kring castinga? Eh, jeg tror hvis du søker på eh, Last of Us Official Podcast eller sånt, så finner du den The official, nei, er «The official Last of Us Podcast», og, og ja. der snakker de litt om enen, men også toen, for den er belagt eh, samtidig som toen ble lansert, rett og ja, det som også skjer når det spiller med Abby, at du ble kjent med um, Washington Liberation Force. Mhm. Åh, du mer kjent med disse her den sekten, tenker meg alltid hva hette. Ikke Scars, men han heter jo Ja, de andre vi kalle for Scars, men de Serifite. kaller seg selv Serifite, så. Og det var etter jeg så Abbey-sekvensen at jeg ikke lenger var komfortabel med å plaffe ned generiske fiender i like stor grad lenger. Mm. For hun, hun gir dem et ansikt, på et vis. Ja. Bli, bli kjent med noen av de. Men, men snakker du om Wolf eller Skars nå? Begge. Begge? Ok. Uh, og Skars også uh, virker som noen som starter på et bra sted, og så kom det en dispute og tog de litt på avøyene. <laughs> ja. ja, det er sant. Og altså, gameplay-messig så var det kult å spille hu, uh, Abby, fordi hun oppfører seg annerledes, som sagt, og du må begynne oppgraderingen litt på ny. Mhm. Men, men hva syns du om å spille Wii og om hele vridningen? Um, nei, for å være her ærlig, så likte jeg det ikke. Du er en sånn sint gamer. <laughs> uh, hva kan jeg si? Jeg, jeg forstår intensjonen. Uh, og jeg skjønner... Jeg, jeg ser hva regissøren vil hen. Men... Uh, men jeg klarte ikke å føle sympati med hun. Jeg klarte ikke å jo, ja. ha en medmenneskelig... Jeg klarte... Ja. Uh, men jeg føler det nå med måten, hun, på måten, med måten hun ser ut. Altså, hvordan hun ser ut, og hvordan hun oppfører seg. Uh, og det ble... Det ble... Uh jeg følte hennes historie var veldig sånn forhastet, egentlig, på et vis. At hun, hun gjør jo på en måte fæle ting uh, i begynnelsen, selvfølgelig. Mm. Men så har hun en sånn total vending der hun går imot hele sin tidligere uh, gjeng, eller altså, så å si vennegjeng, ja. for å redde disse to barna som hur knappt känner. Men nu har eh, du haft en konflikt med dig allredan då, har haft sin tvill? Ja. Eh, det var, var ju tidigare, du var toppkiller hållt si. ja. altså, det på att säga. Ja. Och då, det verkar som för så var hur liksom den som bara drepte folk. Hur hur verkar nästan ditt folk kallblodig. Ja. Och nu ska hur liksom bli den gode personen som hjälper barn, som hjälper fienden rättsett för scars är ju fienden. Eh, jeg, jeg så liksom ikke helt at, at det, det ga ikke helt mening for meg at Hubskopen måtte forlate alt hun kjente for disse to ungerne eh, for hun offrer jo alt, hun kan jo umulig hun kunne umulig vente tilbake til å, å være tilbake i, i golf eh, så den var kanskje litt sånn jeg kjøpte ikke den helt eh, samtidig så, så er jo hur ikke en kan du si... Hun, hun gjorde ting som jeg ikke likte. Som for eksempel... Hun lå jo med han... Han... Ketten fyren. Ja, han skal bli far. Ja. Det var bare ekkelt, synes jeg. Jo da. Eh, ja. For, eller, altså, for han er ju sammen med hun dame også. Al altså, Men de har gjort ja. ting for hverandre hele veien som aldrig har... Eh... Ja, men så er jo jeg vet ikke hvem av de som på en måte initierer dette, men det er jo bare det, så det er jo en vond smag når noen er utro, eh, og hun er jo med på dette eh, og det ga ikke meg sympati for i det hele tatt Ja, sant, de har en fortid, fortid og de likte hverandre før, men det var fortiden La den være i fred Nå tar hun og er, han henne fyrer på en måte, begge to er utroder og begge to er idioter men men det er jo ikke en bra ting å gjøre. Nei, men jeg synes det er liksom forskjellen mellom, ja, la det, sånn, hva skal jeg tenke på? Terningsspill, holdt jeg på å si. Dragons. <laughs> ja. Så tänker du, ok, rent matematisk, hva er den situationen som er best for meg nå? Mhm. Mm Og så du den tingen som blir best, som fører til det beste resultatet. Mhm. Mm men man vill väl själv leva några sånt? Mhm. Men tar vi inte rationella, goda val för oss själ hela vägen? Nej. Og det er det sig görs så sens gör som mänskligt då att självfølgelig skulle jag önska att du aldrig log man, sannsynvis sitter på. Mm. Men der och då så tog du ju det smarte valet. Mm. Der Där och då tog du det mänskliga, messy, situationsbetingade, känslosbetingade lite rationella valet då. Mhm. Men sorry, fortsätt vi. Fortsätt. <laughs> Nej, eh uh, alltså det jag trodde han för mig så handlade om att eh uh, förela med karaktären i spelet. Ja. Och at, uh, att føla att eh det di att jag kanske ville tatt det samme valget eh uh, mm. och alltid alltså när jeg, jeg spelte som Abby så var det alltid sånn en motvilighet inni meg sånn jeg vil ikke være hur her jeg synes ikke hun er en grei person selv om du ser liksom sånn du ser jo tilbakeblikk på når hun var ung og hun var med faren og de redde et dårdyr eller et eller annet sånn eh, samtidig så sier Hu hun sier til faren sin ja, hvis det var jeg som hadde den kuren så ville jeg sagt at du kunne offre meg eh, Hu sier det til faren sin at hun hadde vært villige til å offre seg selv for menneskeheten Uh, jeg føler det blir litt sånn det er lett for hun å si, i den situasjonen det er det, det, er det. Ja, ja. men Ellie uh, men, tar jo like mange tvilsomme avgjørelser da. ja ja, og, og, men det, det er et eller annet med Ellie, selv om hun er også jævelige på mange måder i dette spillet uh, men det er et eller annet med hun jeg vet ikke hva det er men jeg liker hun bedre ja jeg vet ikke det måden måten hun på, eller uh, uh, uh, altså det er jo et faktum at hur er jo på noe helt inne nå uh, selv om hur gjør mange dumme valg men det er også det at Abby tar jo uh, hun tar jo et valg i begynnelsen med å drepe Joel etter at Joel redder livet hennes for, for det er en sånn sekvens der, sant? Mhm Ehm. Um. Så alltså vi ska tänka lite itte på känna på känslan av Abby. Så är jag på mode jag misslyckas ju hur nödvändigtis fördi hur döpte Joel. Alltså ja, hur gjorde det? Men jeg, jeg, jeg tar, jeg på mode det är inte därför jag inte like Abby fördi hur döpte Joel, men det er mer fördi hennes karakter föles eh uh, Litt sånn... Ikke sympatisk. Sett vekk ifra Joel, da. Har du lest dette? Eller tenker du dette? Nei, dette tenker jeg ikke selv. Ja, det tenker du, ja. Ja, uh... ja men det er klart at hvis du skal spille en karakter i 10-12 timer, mm. så må du jo kunna klare å bygge et slags følelsesmessig bånd til de. Mm. Uh... En annen ting er jo på en måte litt <laughs> du ser ut. Uh... Og... Ok, men nå, nå, nå skal jeg prøve heller å sette vekk på en måte i, i skoene, eller å se et perspektiv fra tradisjonell gaming, at de er ikke vant til å se en muskuløs dame. Nei, og, og realistisk så er hun en av de beste soldatene i den herren. Ja. Da kommer hun til å se muskuløs ut. Hun kan ikke ja. se ut som en Barbie-dokke. Ja. Uh, jeg, jeg, på måte, jeg personlig har ikke et problem med hvordan ser ut på en måte, hennes, hennes funktion er jo å soldat, og hun har trent dridhardt for å kunne ta hevn altså det er hennes, hennes hele fokus hele, hennes hele ungdom, så jeg sikkert bare blir stor og sterk, sånn kan dreve han som drepte far min ja, da må jo se litt stor og sterk ut ja, jeg bare tenker at for mange gamere så er dette en sånn rar person å spille, og de liker ikke at kjønnsrollene er ventet om. Eh, at, at en kvinne skal se bøff og stor og sterk ut. Eh, og jeg tror bare utseende på, på hun kan skremme eh, eller gi folk sånn, øh, dette er ikke noe jeg liker. Nei, altså, jeg, var, jeg synes det var veldig uvant. Mm. Men jeg er jo glad det gjorde det. Det gir jo mening. Ja. Ja. Eh, samtidig så okej, okay, Norge kanskje litt sån stygg emot uh, eh, uh, jag tror ju hu baserad, jag tror ju hennes er basert på eh uh, någon äkte hobby men hur ser jag mer liksom, en, ser jag ut som en genomsnittsperson? Eh, uh, hur ska seri sån pen, sån hur ska skjuta som modell? Nej då, så vanlig god. Och det, det ser helt vanlig god. Uh, og det tror jag också kan plage noen gamere, for de vil ha jenter og damer som ser ut som modeller, som ser ut som Lara Croft, kanske. Ja, da, det både jenter og gutter ser jo eksepsjonell ut i, i spillet. Ja. <laughs> så jeg, jeg bare lurer på, liksom, om hun uh, uh, til tider at folk kan tenke at hun ser muskuløs ut og dermed eh, ha mindre sympati for hun, fordi hun oppfyller ikke den tradisjonelle kvinnerollen, kvinnestereotopien. Altså alt jobber jo mot, da. Hun er jo ja. hun er antagonisten, og ingenting stemmer, og hun er helt uvant. Hvordan ja. du... skal du spille sånn, da? Ja, når du ser i begynnelsen, så hater du jo. Jeg tror det er meninger. Og jeg har lest dette i, dette har jeg hørt podcasten. Du skal hater Abby. Jeg selvfølgelig gjør du det til den startsender. Ja. Ja. ja. Men målet til regissøren var å gi deg hat, og så snu, prøve å snu om hatet til medfølelse. Er det klart det andre som jeg i hvert fall? Eh... Mm. Uh, og jeg tror ikke, hvis jeg ikke har, kan du si, jeg, jeg, jeg, jeg, jeg mislikte jo, men jeg hadde, jeg hadde en forståelse, om ikke nødvendigvis en medfølelse. Ja. Og det er jo på en grader av hvor mye du eh, tilgir, eller setter deg in i hennes situasjon. Eh, men ja, det, det er noe mine tanker om Abby- Uh, jo, og jo, når vi kom Til slutsekvensen Abby mot Ellie Ja uh, Så tänkte jeg okej, okay, dette var jo Dette var jo Stygge greier uh, Men Jeg lot hun dø Jeg lot Abby dø Hæ? Kunne du det? Nei, nei, ikke sånn Ikke sånn, sånn spil i slutt Men med en gang kampsekvensen startet, og jeg skjønte at Ellie var bossen. Så tenkte jeg sånn, ok, hva gjør jeg nå? Hva er det spillet vi jeg vil gjøre? Det ser ut som jeg må slåss mot Ellie, ok, så, så slåss jeg litt med meg, bare ja. for å skjønne mekanikken. Men så var jeg sånn, så ble jeg litt oppgitt over den situasjonen jeg ble satt i. Og så bare gikk jeg ut i et åpent felt og sa, ok, hvis du vil drepe meg, så får du drepe meg da. Så ble jeg jo drept på ganske makabert vis, ja. men, men akkurat på det tidspunktet så tenkte jeg hvis en av dem må dø, så er det heller Abby i slutten der, ja ja, når, når, når, Ellie, er sjef, når Ellie er bossen i sluttbossen slutt der, så tenkte jeg hvis, hvis jeg må offre en av dem så er det Abby ja, men altså, apropos likernes karakter, altså Abby hun, hun har på en måte forstående seg med dette og har fått nok av slossing og krig mm. hun ville jo ikke ha den slosskampen i slutten Uh, ja, altså, tenker du inne på lagerrommet da? Ute i vannet? Nej nei, nei, det er ikke det jeg tenker på. Jeg du tenker på inne ti... på lagerrommet, ja. Ja, ja. ja, ja, ja. Det er litt før. Ja. Ja. Uh, da er for... Ellie bossen, og hun driver legge trapmines og herje. Ja, Her og, og du må liksom, snige deg rundt og kaste litt sånne ting på henne og bokse i trynet og sånn. Ja, uh, ja da, lot jeg, <laughs> da lot jeg Abby død. Et par ganger, og så på en måte gjorde jeg det sånn, så spel ville at jeg skulle gjøre det. Eh. Men det også var jo litt kult at, at på en måte, hovedkarakteren gjennom to spilserier har blitt en stor boss du skal slåss mot. Mhm. Det er jo fiffig, eh, selvfølgelig. De, de snur ju på konventioner. de snur på forventninger, og det er ikke en tradisjonell spilopplevelse. Ja, på ingen måte. Ja. Så det är ju bara det var spännande att med diskutera något då. I love you. Prove it. Stay. I can't. Kommer på den aller siste scenen eller går vi mig fort fram um... då? Ja, eh, vel, jeg kan spørre deg om det som skjer før den aller siste sekvensen. Altså huset på præringen? Huset på præringen. Hva tenker du om det? For, for mange etter denne lagersekvensen så ser du en lang scene der de, Ellie og Dina eh, har et barn sammen, mm. og dessverre så døde faren eh, under den kappen der, til barn altså. Men mm. eh, og de har, tilsynelatende, et godt liv, selv om Ellie slider med litt sånn posttraumatisk stresssyndrom, da. Hun ser ting som ikke er der. Og det synes jeg også var kult, og jeg trodde det var slutten på spillet, jeg. Mhm. Altså, for å være helt ærlig, så hadde det vært greit for meg at spillet sluttet, da. Ja nej. nei. Mhm. Det hadde vært greit, men jeg synes den slutten, slutten ble bedre. Haha, <laughs> ja. Ja. For først tenkte jeg, oi. Det var lite sockersött. Eh, två damer og babyen sin och huset på prärien och og... Du vet nästan som om zombierna existerar ändå. Mm -hmm. Det var så fredligt och stilla, tänkte jag här. Okej, okay, det var lite rart. Mhm. Mm Men när hur blev stängd inne i fjäse hur Abby? Nej, eh... uh, Ellie. Ellie. Ja. Hun har posttraumatiskt stress att ser för sig demoner så det altså, finns. Ja. Da var jeg litt mer med igjen, da er det sånn, ok, dette er en 80 dag. Ja. Og han, han kunne jo ha sluttet der, han kunne det. Men så tar de en, en hvem er det som ligger av det? George Lucas? Nei, St Steven Spielberg. Han tar Eller alltid legge på 20 minutter, som aldrig i å være med. det Peter Jackson? Ja, Peter Jackson også. <laughs> sånn, ja, jeg skjønner, ja. Så altså, kommer det en, en ny sekvens når du tror allt er over. ja. Uh, men jeg synes den nye sekansen er veldig kul da mm. Og den munner ut i igjen I at Ellie og Abby skal slåss i sammen Ja Men denne gangen er du Ellie Ja Og hun finner Abby i kursfest, da, På i strand Ja, og hun ligner jo ikke seg selv i det hele tatt Neida, hun har hatt store problemer det var veldig kul, synes jeg. De viste bare at alt går det helse ikke med alle sammen i den verdenen. Ja. Og så skal de slåss, og Abby prøver jo fra harde livet å si at du må, må slåss nok, bare la oss dra. Mhm. Jeg, jeg er ikke interessert i deg lenger. Mhm. Men Ellie, hun kan jo ikke slippe det da. Nei. Hun er som fy. Ja. Hun er helt crazy. Ja. Det, hun er hun det minst sympatiske av de to i sluttsegansen? Ja, akkurat der, der, der, der, der, er jeg, der er jeg enige. Uh, og det er jo ikke rasjonelt dra fra kjæresten babyen sin som sier at hvis du stikker ut på dette siste oppdraget, så venter jeg ikke mer på deg. Ja. Men hun må det, for det, det er sånn hun er. Mm. Uh, de holder jo nesten på å drepe hverandre, og hun får bitt av seg. Er det en eller to fingre? <laughs> ja. Og det var det hun fikk utrettet. Og så drar hun tilbake igjen. Mm. Og så spiller hun på gitaren sin uh, alene i huset som nettopp hadde vært så sukkerstøtt og fint. Mm. Og nå er det skikkelig trist og så drar hun frem og så ser du at hun har to stumpere av som hun prøver å spille med. Ja. Og da får du jo ikke helt til. Ja. Men så spiller hun på den her en, får hun spilt litt halve greb da, antar jeg. Og får en litt sånn uh, handicap-sang. Og dette var jo gitaren som Joel lagde til, da. Med Firefly-marke i halsen? Ja. Uh, det var helt fantastiske slutt, altså. Ja. Jeg synes ikke det kunne slutte bedre enn det. Mm. Og det var vel verdt å ta en liten dobbelslutt for å få den sluten der, som sig Ja. Og den hadde ikke blitt så følelsesmessig hvis ikke du så den lykkelige sluten først. Ja. Så du du läckte liksom uh, de inte har kanske lurat men att det at de blev en dubbelslut rätt och slett att eh uh, de i de Garlic enslut och så tog de och sa si, nej det du är ju färdig ändå och så på mode girigen en ny sekvens og så blir sluten mindre eh uh, kan du säga si, lyckelig en det folk önskar då. Jag som ska vara bra bortsett från att den sekvensen självklartiva längre än det motiver. Ja. Alltså ja, vad människor de med plaffen ner för att komma fram och Ja. Eh, lite för långt. Ja. Det alltså ja, fått samma effekt utan då. Ja. Ja. Kan man lägga? Nej, eh tror på mode att att Uh, selvfølgelig skulle jeg ønske at ting Endte bedre for uh, For Ellie For når hun var liksom Det virket som hun var Litt lykkelig Eller kanskje hvis hun, altså hun trengte jo Alle trenger jo terapi Alle hele gjengen trenger til terapi Men det var liksom så frustrerende At hun drog ut på dette siste oppdraget uh, ja, Det var jo helt hårlig hårdvarende ja. ja, ja, så, så jeg tenker du selv at ikke dra. Du har det jo bra nå. Hvorfor gjør du dette? Så igen så blir spilleren bett om å gjøre noe som de ikke er enige i. Og du kan ju jo, sa, er det bra eller er det liksom er det kreativt? Men eh, det er noe med at du spiller opp til visst punkt, og så føler du deg metta. Eller du føler liksom, åja, oh ok. Huh, nå legger jeg frem kontrollen, og så, og så kan jeg liksom prøve å legge dette bag meg altså, du føler deg ferdig på ditt punkt med karakteren og historien, men så kommer den og så blir det litt sånn atboklapp og sånn, oi, du er ikke ferdig igjen nå, sant uh, for meg så ble det litt uh, smør på flesk, kanskje jeg ja, hadde ikke det galt noe ekstra, den slutten uh, vel, på en måte, altså var jo enige altså, når den ekte slutten kom jeg likte jo Hors, jeg, jeg likte temaet som kom fram. Det var bare, jeg tror jeg var så mettet av hele spelet før det, at det var litt sånn, å, må jeg mer? Altså, jeg, jeg tror jeg var bare var litt lei av hele spelet innen det punktet, for då har du jo gått sånn 20 timer. Ja, så det er litt for langt. Ja, så enten de måtte ha kortet ner ned tidligere på et visst punkt, eller noe sånt, men det er liksom, du, når jeg såg huset på prærien, så var jeg klar for å bli ferdig. Mm. Eh, men så kommer den ekstra sekvensen nå, der du både spiller Abby og Ellie, eh, og så eh, så kom det liksom en litt sånn underlig del, nesten. Ja, om jeg kan kalle det det, det du kommer til denne, jeg vil kalle det Florida-jengen. Ja. Der du tidligere spelet har, de har prøvd å vise historien fra flere sider, og gitt deg liksom, ok, alle personer har sin egen historie, det er ingen som er stygge, snille, alt er gråtoner, og så kommer du til denne gjengen, og då er det på en måte null, eh, da har du igjen kommet til et punkt der det er, eh, null forståelse, eller det er ikke noe bakhistorie her, du skal bare plaffa ned alle sammen. Ja, det er jo bare teide. Det er bare teide, og igjen, Men, da får du den der, alt, alt, alt den sympatien, eller på en måte, det de prøver, og de prøver menneskelig å gjøre fienden. Nå er det Du igjen. Nå har du en maskinkvær, rett og slett, og du bare meier ned denne gjengen. Uh, og då blir det sånn, ok, det er litt så motsidende i forhold til det de fortalte tidligere spillet. Ja, det er sant. Det er sant. Eh, så da, da var det, så det var jo gøy med maskinverd da. <laughs> så, altså, på en måte, har ikke, det er ikke, jeg synes det er jo gøy å meie ned spil, meie ned fiender i et spil. Det, det, det er jo bare gøy. Men, enten så prøver du å gi meg, altså enten må du gi meg eh, gladvold, eller så må du gi meg dyp forståelse og alvorlig, på en måte, sånn, historie. Hvis det gir meg begge deler, så blir jeg forvirret, vet du ikke å si. Ja, det er sant. For her mer sånn generisk onde... Ja, de er bare bad guys. Du skal ikke føle noen hårdreber de. Det er bare tegning. Jeg helst glede deg i verste fall. Jeg tror det er sånne zombies som går rundt der, og jeg tror hvis du kan få de fly på hverandre, hvis du helder det ikke. Ja, for de går i lenker, så jeg lurte veldig på hvordan kan jeg slå de i lenkene? Ja, <laughs> jeg på om det går an. Skal du skyte av de i løst da, eller? Ja, jeg vet ikke om jeg fikk det til, eller om jeg bare ønsker tenker, men... Uh... Ja, for jeg hadde veldig det, men da tenker jeg til å alle, «There's the wolf!» Mm, mm. <laughs> uh, du nevnte noe tidligere, Jokka, om at du synes at uh, det var... Eh uh, det att spela som Abby, det gav dig insikt i en större världen. Mm. Eh uh, och att du förstod mer av av på mode bägge sidor, av flera sidor av konflikten. Eh uh, och det var interessant att se hur folk i Wolf tänkte, folk i uh, Seraphites. Det som modell eller det som kanskje plager meg litt, og dette har jeg eh, tenkt litt underveis i spillet, men også sett andre folk kommentere, er at historiene til Abby og Ellie, eh, de er ikke så påvirket av hverandre, for eh, de er jo, de, de krysser så vidt veier. Det er nesten sånn at de ikke det. Hva er det han da? Altså, for... for uh, uh, en ting er jo på en måte hvis... Uh, hvis du hade spilt som Ellie, og så hadde liksom... Uh, Abby vært antagonisten, og så hadde de mött på hverandre underveis, og liksom hatt et fiende forhold... Uh, og så på en måte hadde du følt at Abby var den store stygge og så hadde du spilt akkurat de samme sekvensene som Abby og sett det på, på hennes sida mm. og så kunde du tenkt at da hadde liksom ting vært vridt rundt uh, men Abby har sin egen historie som ikke henger sammen med Ellie i det hele tatt for, ja, det har for hennes historie handler om disse to ungerne. Mm. Uh, og form for noen folk, og kanskje litt om meg også Så var det liksom, en, det var ikke en direkte kobling Mellom det Ellie gjorde uh, Og det Abby gjorde At de følte at historien eller at spenningen på en måte resatte seg Og at, ja, altså, Ellie på jakt etter hun Spenning stiger, hun følger etter hun og så drev jo folk på vei inn, og så kom hun nærmere og nærmere. Og så kom hun til Abby da. Men Abby gjør noe helt annet. Og hun er på et helt annet sted. Eh... Langt på vei da, frem til et punkt du vet der de møtes. Ja, til slutt da. Til slut møtes de. Og Ellie har jo alltid hatt hakk i helene hennes, skjønner du. Ja. Så, nei, de krysses ikke, men de er ikke langt ifra, ganger. Ja. Du, du kjenner jo en sted der Abby nettopp har vært, eller der, der Ellie kommer til å komme. Ja, for eksempel sykehuset. Sjukhus akvaria. Ja. ja. Det är rally driva högra viddar det var ju ganska fel det och. mener, jag vet du förelämnar, vi var nu Ja ja, ingen ingen av dig är ju särskilt. Jag vill inte vart vänner med någon av er, tror jag. men det at det var nog och kan du säga om at andre... att andra eller kanske egung skulle önska att det var att de historierna var starkare knutna sammen? Jag är lite enig för det du ville få en annan spänningskurva. Mm. Men det kunde samtidigt bli lite lite mer konstigt också. Mhm. För det är ju så knutna ihop att det går andra hela vägen. Nej. Ehm. Så jag hade du resätter spänningen och det nästan som du spelade jeg holder på å si Pokémon Red og Pokémon Blue. <laughs> ja, det, det, det tar faktisk veldig bra sammenligning. Juken. Oracle of Seasons Oracle of Ages. Ja, det er akkurat det. Altså, det er to parallelle historier som har veldig mye med hverandre å gjøre, og har noen ja. kjæringspunkt. Du kjenner jo igjen tematikken. Og ja. at, at det at Abby er med Lev, og på en måte han på vei, altså de, begge søsken for så vidt, er jo en parallell til når Joel hjelper eller i første spil, mm. så hadde en slags far eller foreldrefigur som skal hjelpe en ung person å overleve. Eh, Klart det er en parallell der? Uh, så ja, altså, jeg, jeg eniger det, men uh, det var ikke et problem for meg at det ikke krysses. Mm. Ja, jeg tror det var noe mer uh, jeg leste etterkant, så tenkte jeg, ja, jo, jo. Og så var det noen som presenterte liksom, en, en annen måte spillet kunde blitt presenterat då. Och då tänker jag, jag kanske det hade varit bättre om, om om de var lite mer sammensydde Eh uh... som sånn, jag tänkte, visst du var nött att slå i heljol då, som Abby. Eh, ingenting speciellt gjort där. Ja, det bra att ja, ja det det hade ju uh, varit ännu en en eh uh, eh uh, det hade varit ännu värre än det eller gjort för så vet. Eh, men eh, det, det du nämnde ju också eh med benen spelkurven eller eh da, som blir resetta. Mm. Eh, det är ju något som folk känner eh at, at det ödelägger tempo i spelet rätt så lätt. För kan du si, tradisjonelle spil har jo en sånn byggende kurve, og så har du klimax og så er du ferdig. Altså, det er jo sikkert noen sånne dupper og sånn innimellom. Men det er jo en tradisjonelle måte å fortelle historie på, sant? Det som sånn vi du vil lære i norsk time. Ja, det er ja, en sånn. norsk, ja, i norsk time. <laughs> Men her så, så bygger du på en måte kurven opp, og rätt før klimakset, får du ser jo at Eh. tror du ser at Eli springer in i ett rum Og där står liksom hur möter uh, Abby i bakteatern eller typ ja, er sa sint? Ja, det känner jag ju fördi Eli har jo nettop dödpat To av hennes bästa vänner eller ja. två vänner vet der, der på klimaxet Der slutter du Og så på något möjligt hela spelet resatt och så måste du börja och bli kjent med en ny karaktär, liksom en sånn ny mekanik og oppgraderingene, alt blir resatt, og det blir litt sånn, oi, ok, dette var ikke jeg klar for. Uh, for, for noen kan det sikkert være veldig sånn oppfriskende. Uh, bare sånn, oi, ja, ok, men nå kan jeg starte på ny, og dette er spennende, og ny karakter, og sånn. Men uh, for andre så kan det føles litt sånn at, at det, det blir forstørrende. Altså, de, de, uh, de, de foretrekker denne traditionelle, måten å fortelle på uh, at du må nå et klimaks og så kommer klimakset og så får du en løsning på problemet. Det at du blir resatte kan, kan føles kanske litt som sånn frustrerende og at du blir tilbakestilt. Uh, og så må du liksom starte forfra med å oppgradere ting og uh, ja, at du starte tilbake på punkt null rett og slett. Ja, altså ja, de bryter ju en sån väldigt inarbetad kontrakt med förväntningar till spelaren. Mhm. Alltså, jag känner inte en skäftlig avtale, men nej, allt med ser av historier, berättelser i olika medier. Mhm. Så vi är inte så väldigt den formeln. Ja. Så det ja, det det er klart det förstås då. Mhm. Ehm, um, och det var nok ingen, så vill jag deg dig att göra det, så de hadde noen. <laughs> nei. Nei. Altså, det sport någon på. Nej. Nej. Men det hörs ju ut som en god idé. Nej. Uh, og jeg merker jeg også i den der at du, du får et brudd og Det er nesten som en A og en B-site på en kassett Ja Og oh, Pokémon Blue og Red, eller det var det du kalte det Ja, eller noen har jo ikke spiltid, men det virker kanskje som Fire Emblem-spillene virker litt sånn mm. Nå skal du se en annen side av konflikten, her er den mm. så, så de lager jo noe oppstykket, et oppstykket verk egentlig mm. det, det er nesten to spil i etter nær Ja det er det um, så, ja, altså jeg forstår at det er en kontrovers det gjør jeg um, men jeg synes det funket så bra at det tok ikke veldig lang tid før jeg hadde glemt det ja ja uh, men det var, det var på en måte litt uh, litt, litt om selve måden spillet er bygget opp på det men är du klar till att gå over til totalvärderingar? ja dig. Om om det eller er det andra punkter som du tänker viktig att nämna? Nej, jag är klar till att gå över till totalvärderingar. <laughs> I'm not trying to. I was supposed to die in that hospital. My life would fucking mattered. ...but YOU TOOK THAT FROM ME! I just... ...I don't think I can ever forgive you for that. But... ...I would like to try. I'd like that. Nå, nå skal vi på en se ting, ta et stort bilde, ta et sånt fuleperspektiv, og snakke litt om tematikk, eh, og på en fansen har både hatet og elsket spillet på, eh, men tydeligvis, så, du er veldig glad i spillet, Jokka. Ja, så jeg snakker jo kun fra mitt eget, sånn sett. Ja. Uh, ja, jeg er veldig glad det. Ja. Du, det, dette er liksom Regissøren sin visjon Du var med på den Du tenkte at Det var ubehagelige øyeblikk Men uh... Altså jeg har sett en forestilling ja. Men aktene var ikke delt den Sånn som jeg trodde mm. Plutselig så var jeg nødt til å reise opp Og bli med på scenen mm. Og plutselig så kom skuespillerne ned fra golvet Og befant sig på raden siden av meg mm. Da skjedde en del Merkelige ting, men alt Skjedde av en grunn mm. Og de grunnene passer sammen Og mm. jeg synes det var en Helt unik opplevelse ja. Som kostet Men jeg synes jeg fikk betalt For investeringene mine mm. Så jeg vil eh, Nå vi jo ingen Finner ut hvor jeg bor da men, eh, <laughs> Jeg vil jo faktisk sagt at dette er et bedre Spill enn The Last of Us 1 Ja og kort oppsummert, for det, det er det jeg tror jeg må gjøre det. Nå har vi gått sånn i detaljer da, men fra fugleperspektiv. Mm. Så tenker jeg, det laste av oss en var det trygge der de gjorde alt rektig, med der de fylkte formålen. Ja. Og så sitter det noen, du, vi har masse anerkjennelse, har masse pengar vi har masse talent. Kan man bare fylke vår vision og ga blanke i konvensjoner. Mm. Nå om med det som vi skal gjøre, altså drit vi ikke har lyst på. Ikke ja. alle er vant med ja. er, er dere med? Og så, var de, så, så ble de på enighet Ja, det er det jeg gjør med mm. Nå gjør vi det som jeg har lyst til mm. Og det er det det ut som Synes jeg ja. uh, Og det er klart en del av de tingene De gjorde som har snakket om Det er Svid Som spiller mm. Og jeg føler meg jo Jeg føler jo meg tygt opp og spyttet ut Ja, det er sant og hele greiene med at det er en New Game Plus Og når du kjenner sekvenser så kan du begynne å leke deg mer i sandkassen Og plassere bomber smart Og ta fine bilder mm. Jeg har ikke lyst til å det en Nei Nej. eksempel det er et veldig digt Men jeg er helt ferdig med det ja. Så det har jo som en voldsom opplevelse da. Men jeg føler ikke for noe New Game Plus altså. <laughs> Nej, det, det, det er mye for deg ja Uh, og det kan ikke for deg Jeg har stykkvis delt heller mm. Jeg synes det er en stor opplevelse mm. Jeg kan liksom ikke bare gå in Og kose meg litt i den sekvensen Og herje litt på den Nei <laughs> For dette er for en måte ekte personer Jeg har Fått tatt del i på et vis Det er ikke bare Lego-menn som jeg går her hjemme Og det har jo vært intentionen Til regissøren Er jo å gi fiendene ansikt ja, så mange av fiendene har jo ikke ansikt. Ja. Og Seraphite sa jo tre ansikt som ble resettet. <laughs> ja. så, så ja, det sånn har ikke gjort det perfekt når det sier det. Jeg har irritert meg over hvor generiske mange av de er. <laughs> jeg, en, jeg, en del av de har ansikt. Det, uh, ja, altså, det, de, de, hver, de gir noen i Wolf på personlighet ved for eksempel Abby, for hun var jo fienden. Ja. Uh, men også uh, denne sykepleieren, og han er Owen, og hun er kjæresten som er gravid, sant? Leder han uh, for uh, Washington Liberation Force, Isaac. Ja. Isaac, sant? Uh, Så so, so der er det liksom litt mer, men alle disse generiske uh, finene... De er i alle fall ikke hverandre. Uh, det jeg syns var sinnssykt løye var at hvis du dreper dem i sånne sekvenser, en og en så kommer de til å rope ut navnet til hverandre. Jeg vet ikke om du de merker det. Nei. De sa sånn, for eksempel, eller bare sier tilfellig navn, uh, «Frank! Frank, where er you? Og, og hvis de ser like det, så sier vi «They got Frank!» <laughs> Nei, gjør ja, det, er. ja. og det synes jeg var litt morsomt da. Det, det ga meg på måte ingen sånn medfellelse, «Å oh, nei, nå drøtte jeg Frank!» Jeg synes det var bare litt sånn kjekt at, at de skulle... Gi alle disse generiske soldatene Et navn Ja <laughs> Det var litt morsomt, for da følte jeg Da kunne jeg godt av meg over at Jeg hadde mine lagt frank da For når de personene går bort og under seg Så blir de også sprengt Så det er jo <laughs> Ja, ja, ja Det er en sånn glad vold da Ja, um, ja nei, det, jeg tror det, det må være Totalindrykket mitt, altså Ja kan var det, vi? Uh, ja uh, nå, skal, nå skal jeg prøve å oppsummere Mine tanker da uh, Men uh, Jeg skjønner jo At dette har vært et veldig sånn Opprivende og kontroversielt Spel og noen folk har jo ikke Likt retningen Speletog i I det hele tatt Jeg tror jeg lander mer på at jeg respekterer Neil Druckmann Som er regissøren at han har en vision og han har kjørt den fullt ut, uden altså, å eh, spare på kryttet. Eh, og jeg må jo ha respekt for at han gjør noe som ikke er den tradisjonelle formelen. For de kunde lagt en Last of Us 2, Joel og Ellie ut på eventyr, og alt blir bra. De kunde gjort, og de hadde sikkert sålt bøtter og spann. Uh, men jeg tror ved å følge sin vision, så har de faktisk tapt pengar og tapt fans, men de har stått ved det. Uh, og det, altså, jeg må jo bare respektere det. det uh, altså, jeg genuint respekterer det at de ikke har måte, prøvd å dekke over det eller lagt en sånn en director's cut som var snillere eller noe sånt. Dette var jo en og det er en stygg fortelle, men det er i hvert fall den sanne visionen som regissøren har våget å fortelle og ikke en sånn typisk tradisjonell lykkelig slutt sånn sett så kan jeg jo respektere og verdsette historien selv om jeg ikke nødvendigvis i de vendingene som man tar for Folk har jo påstått, og dette er liksom, nå no, no, no, no er jeg litt stygg da, eller jeg mener at online så har folk vært så stygge mot regissøren, og sagt at han er en, altså de har sett noen dødstrusler og sånn, både regissøren og hur som spele Abby. At de har tatt dette så person i tatt det som et så personlig svik, at de ha liksom, startet kampanjer mot regissøren, og sendt hat-mail han, og da tenker jeg du har gått for langt. Eh, ja, sant? Det tror jeg vi kan sette to under, altså. Ja, altså, altså, greit nok at du ikke er i det regissøren gjør, men du må ju klare å skille han verkans. Det er jo bare underholdning. Ja, det er jo bare det, et spiltestutt. Det er et eventyr. Mm. Liker du ikke eventyret, så får du gjøre noe Mhm så sånn sett så, så, så skjønner jeg ikke på en måte folk kan gå til de lengdene og hater spelet så intenst for jeg synes jo spillet hadde visse ting jeg ikke likte med det som på en måte spenningskurven og det at du fortalte to historier som var mer parallelle men ikke kryssende og må, altså ting du måtte gjøre som eller som på en måte ikke i smak men det er fortsatt et bra spel, Uh, som jeg er glad for at jeg har spilt, men jeg vet ikke den jeg spiller igjen, som du sier, ikke? Okay? Uh, men det som... Det som... Jeg... Uh, og jeg vet ikke om jeg strekker tematikken litt langt nå, men... Altså, han... Regissøren... Han er jo... Han er jo uh, fra Israel, eller han har bodd der lenge. Uh, og Israel er jo et land som... Der er, som er knyttet til en vond historie. Og der er det jo en voldsyklus som gjentar seg mellom disse bordene. Eh, og Last of Us handler jo om en voldsyklus som repeterer sig. Ja, der er jo ingen løsning på dette. Ja, eh, og sant. Eh, det som skjer i Last of Us 2 er jo en konsekvens av det som skjer i Last of Us 1 det at Joel dreper en doktor. Og eh, klart, at, klart at Abby er kjempesur og ønsker hevn. Så hun fortsetter den syklusen, og så tar Abby og dreper Joel, og så kommer syklusen fortsette med at Ellie skal drepe Abby. Sant? Det er den cykel som bare gjentar seg. Du kan ikke gjøre opp til regnskapet. Ja, og, og jeg er jo på en måte med i den syklusen, fordi jeg hater ju Abby. Uh, så jeg følte jo med Ellie, og jeg, jeg følte på det hatet. Og då er jeg jo med på den voldsyklusen, og jeg synes det er modikt at jeg skal være med på den voldsyklusen men så får jeg rollen som Abby, og då prøver jo regissøren å få meg til å slutte, eller på en måte å ende den syklusen, da. Mm. Eh, ved å spille som Abby, eh, og føle en sympati for hun, eh, og så går jo spilles en gang, og så ender det jo med Ellie inte drep Abby. Så kanske på mode cyklusen har slutat der Men det er bara det i helhet att eh uh, men det är Abby som för tjänaste, Ja. at du tänka. Det huset at, Ja, jag får hur kunde ju ha drept både dina og Ellie tidigare i teatern på lagret. Der. Ja, vi konfronterer også når de slåss i sjøen i slutten. Ja. Det er jo som prøver de si at de slåss innom, ja. det er nok slåssing nå. Ja. Da holder jeg. Uh, så, så er det, så, så, det... Det jeg synes er modikt av regissøren er jo at er det greit for meg å se på verdenskonflikter i dag og si, men denne voldssyklusen kanskje ikke bare slutter? Kanskje alle bare er venner? Mm. men så kommer jeg i et spil, og så blir jeg så opprørt, at jeg selv tenker, nei, men jeg må hevne meg. Skjønner du hvor jeg en, Jørka? Ja, jeg tror det. Jeg tror det. For, for at personlig så tenker jeg liksom, ja, jeg er en snill mann, jeg, eh, jeg skulle sku ønske at folk ikke for, for, liksom fortsatt har det i verden som finnes nå, men så blir jeg, Engasjert i et spill, og så er jeg med på en voldsyklus og har lyst til å hevne meg og dreve alle som står i veien. Og da, det, det, på måte, det stiller jo spørsmål til min egen moral. Ja, men det er akkurat det jeg tenker på som er så fint med dette spillet. At det er jo det er forskjell på å det rasjonelle lurevalget og det følelsesmessig engasjerte valget. Mm. Mm. Altså om du står på innsiden eller på utsiden og tenker over denne situasjonen. Ja. Og spilet får deg jo på innsiden da, i og med at du, du har jo lyst til det, Ja. Men det er ingen god idé. Nej nei. Så, så, jeg, jeg vet ikke, Jukka, om du vil gi deg en karakter, eller et tall, eller om på du ønsker å ø, oppsummere spilet på den måten, eller om det er litt for komplisert. Neida. Neida. Um Jeg sliter litt mellom om jeg skulle gitt den 9 eller en 10 av de mm. uh, På en måte så er det så genuint og annerledes Og det river røskesene i meg at jeg fint kunne gitt den 10 mm. På en annen side så Tror jeg kunde kunne fått fram poenget Uten alle disse gjentakelsene Og så bare skåre vekk fire timer For jeg ja. det er litt langt Ja O ja, så han kjører sin egen visjon, han kjører den helt ut, men han har med vorter, og Nå trenger det ikke være lakert og polert, men han kunne jo ha spilt litt i alle fall. Ja, her og der. Med en del gjentakende sekvenser, og samlesystem og sånt. Ja. Så ja, det er genialt, men han kunne ha pysset litt mer på det. Ja. Så et sted mellom 9 og 10. Ja. Så er det ikke om jeg bare skal tilgi han eller om jeg tror en Directors Cut kunne faktisk vært Det er en cut og ikke extension Kunne vært litt bedre Ja yeah. Men definitivt bedre enn Einar Uten at jeg husker hva jeg ga det Hvis Ja <laughs> yeah. Men bedre fordi det er modigere Ikke bedre fordi Einar er, enn er mer velpolert yeah, sånn sett, Ja, sånn ja Einar er liksom less is more Definisjon yeah. Og alt som er der er egentlig bra mm. kan man deg? Ehm. Um, eg eller på måte det den same mening. Eh. Uh, eg syns var berre ein ton. Ja. Eh, uh, klart at ton har, altså, har, jo polert og på en måte, eg trur kva myo mekanikken, kampmekanikken og skytingen og det føles litt berre i ton. Uh, for uh, bare kontrollsystemet, tror jeg, og grafikken og sånn, og musikken og stemningen. Jeg tror det er bedre i ton, men jeg likte enen litt mer fordi det var en tradisjonell historie. Ja. Eh, og at jeg på en det var lettere å rive seg med og, og empatisere og sympatisere med figurene, begge to, og jeg på en måte lot meg rive med, og det var en fin reise å være med på. Mens i toen så var det mycket mer det gjorde liksom sånn vondt på en vis. Eh, så var det liksom sånn uppsticke og så var det resat. Eh så eh, var det liksom sånn, bara sån uvant okej, okay, vad gör jag nu? Eh vem spelar igår? Eh så blir det liksom sånn flashbacks och så sån förkylig att at det blev liksom uppsticke. Eh rätt så og derfor synes jeg Einen er mer en tradisjonell spil, og kanskje et bedre spil, og sånn helhetlig sett. Men, Det er mer konsistent. Ja, rett Så jeg, jeg, jeg tror jeg kan gi Einen en nier, og så gir jeg Toren en otter. Som er fortsatt veldig bra, men er de takk dårligere. Ja. Mm. Nei, jeg tror nesten jeg hadde landet på en ti år, altså. Faktisk. Mm. Så vi tenker at tider er ikke perfekt, men tider er, er drivbra <laughs> ja. For det er alltid noen som kan bli bedre ja, ja, det er alltid noen som kan Men altså, det er jo tydelig som det er et savlet bra spel Og det kule ved dette er at det minner meg om Litt i gamle dager når vi måtte ta bussen for å gå på kino Ja Og så brukte vi bussturen på vei hjem for å Av og til diskutere hva det er har vært med på For en opplevelse <laughs> ja. Særlig hvis det var litt rarere å om vi så. Ja og det begynner litt å bli en kjeldenthet, fordi de, de blir så treffsikre på at de treffer publikumsforventninger. Mm. Men, men her er det litt mer ting å diskutere og, og ting å ta i, da. Jeg har holdt på i to timer, selv om jeg har ganske flinke på å holde oss til tema. Ja. Så det, det synes jeg er kult i, den, i dagens tid. Ja. At det er rom for den diskusjonen, da. Ja. Uh, og det, det er klart at, at han regissøren har ønsket å skape en diskusjon uh, at, at det har funket uh, de, de må jo ha tenkt at dette kommer til å uh, bli omdiskutert tror du ikke? Hej jeg gleder meg til å høre den podcasten og hvis du finner ut av linker og sånt sånn må jeg legge det gjerne på facebook ja Jag kan prova. Det är kul att höra. Alltså detta är ju grundläggande kommunikation de har ett budskap de ska förmedla. Og så har med det budskapet med tro mot har hørt Mm. För det det är ju alltid alltså det är ju en till en samsam mellan dig och Nej, nej, det är klart det. Så det det är väldigt läge att prova höra vad de egentligen har ment med detta, att de vad de önskar. Men uh, altså da finnes det jo ikke sidestykket, sånn som jeg Nej det. Nei, det er veldig, uh, det er veldig unikt uh, og uvanlig, uh, denne historien de har valgt å fortelle, og måten de gjør det på. Uh, det er det. Og, og så særlig fundamentet var lagt i ene annen. Ja, det var et veldig fundament. Det var veldig solidt. Det var ikke så mye fikse på. De kunne gitt mer av det samme, og folk hadde vært ellevilde av begeistering. Ja. Så jeg synes jeg at dette var mye, mye modigere valg da, å bare gi oss denne merkelige salaten her. <laughs> ja, det... Ja, det, var... det var mye rart i den salaten, altså. <laughs> ja, den salaten med litt rare ting, enn jeg. Ja, litt sånn uh, quinoa og ananas og... Surkoll Jeg vet ikke. Det uh, er en liten bager med suppen i der. Ja. Så, så nei, jeg, jeg er veldig glad for at jeg har spilt det. Uh, vet ikke om... De skulle spilt, eller de skulle lagt en trier. Uh, jeg tror nesten de ikke, de bør det, altså. Nej, De bør ikke lage en trier. Nei. Men jeg, de skal vi lage en om igjen, leste Ja, <laughs> det det skjønner jeg ikke. Uh, det. Nei, så skal de, skal de ha noe tillegg der da? Hva er greia? Jeg, jeg vet ikke. Uh, det var sånn en det sånn rar historie hvorfor den ble lagt. Altså, den er om igjen? Ja. Jeg, jeg forstår ikke helt. Det er jo ikke gammelt. Nei, det er ikke det. Og de lagde jo den remaster på Playstation 4. Uh, ja, det gjør de også. Så, så hvis du vil spille en på måte, oppdatert versjon, så finns det jo allerede. Uh... Det kan jo være at de skal fucke den laget. <laughs> nå skal de på en måte integrere Abby sin versjon, uh, sin historie, inn i egen, vet du. Jeg, jeg, ikke, jeg håper jo at de har et trikshjerm annet enn at nå skal vi få det til så se fint ut på Playstation 5. Ja. Eller også plattform, eller hva gjelder det. Ja, tenkt, ja. Tante, det de, de jo til selger, de det Derfor det kommer ju säkert att altså sälja, men jag förstår inte varför de gör det. Därför att det har jo spelat det nå tänker jag. Ja. Men det kan ju ha något med filmen ju, eller med den TV-serien. Till Come. Ja. At når de det finns liksom... til PlayStation 4 på, vet du. Ja. Ingen har en PlayStation 5 alliga väl, alltså basen är stor på PlayStation 4. Ja. Har det hört att et PS ett tidigt PS3-spel som inte var portat så kan ni förstå det. Men okay. Tänk om att detta bara skulle for upp och Tänk om de eh lagar spelet om eh at att skådespelarna ser ut som de i tv-serien. IFF. Det hade äckligt grinnigt gamer alltså. Då hade du sett sitt driv. Jag hade nog inte det, men det hade varit att tyckla med känslan och vinna. Ja. Ja, nej, vi får se. Men jeg er ganske utømt nå på Last of Us, altså. Jeg også. Skal vi si, peace og, og god spilling til de som ikke har spilt. Det er Last of Us 2. Og sleng gjerne inn en kommentar i kommentarfeltet om kan du tenker i, om de tingene vi har diskutert. Ja, det er jo en god ide. Så, så håper jeg at folk har satt pris på våre inntrykk, og at uh, de også kanskje sitter igen med lite grann uh, som, som er liksom verdt å tenke över da. I forhold til dette spillet. Ja, og, og det som er litt kult, sånn, helt på tampen, er jo at det har jo slått litt ulikt ut for meg og deg, da. Ja. Hvis jeg gir den 10-er, og du gir den 8-er. Ja. Men... Man har langt på vei lagt merke til de samme tingene, men man har ikke følt det samme for dem. Ja, det er sant. Det er ikke sånn at man har lagt merke til helt forskjellige ting. Man bare... Jeg kanske kanskje likt det litt større grad enn deg, da. Ja, ja. Og det er jo personlig. Ja, ja. Så... og det er litt kult, og det... så sånn sett gjør det jo mening at spillverden er splittet også, da. Mm. Men det så ingen av oss som det, da. <laughs> nei, det er å ta litt hardt i. Vi er kanskje for gamle for det, også. Jeg vet ikke. Uh, hmm. Hvem er de som hater? Er det 19 år gamle, gamle folk? Uh, jeg tror de er blant... 38 år gamle, veletablerte, ferdigmodne hjerner som sitter og hamrer løs på tastaturet. Uh, uh, nei, nå, du, nå stiller du et godt spørsmål, altså. Nei, nå stiller du et Joken, okay, hvis du er interessert i å høre den andre siden, uh, så kan du gå på YouTube uh, og så søker du på kan si, Last of Us, Why I Hated It, uh, eller uh, Why I Didn't Like Last of Us 2, eller Why I Didn't Like Abby. Uh, og så må du på en måte filtrere vekk folk som er, ser sint ut, uh, og som har liksom bare en liker klikk. Altså, prøv å finne noe som er litt mer dybde, eller du, du merker sikkert veldig fort Om han her fyren har gode argumenter Eller om han bare er full av Liksom Eder og galle Ja, det skal jeg gjøre. Det er uh, kult, for det sjekker seg den andre um, mm. Ja Ja, så det, det kan du gjøre uh, Så uh, blir det jo mer supertech uh, Snart, sikkert Mm, vad händer? Så väntade spänt på att få bli med i en <laughs> en episode där vi kan snacka lite om PC gaming. <laughs> ja, det var. Ja. Han har väldigt kul spel som spelas, jag har inte hört om. Jag vet inte vad. Åh, jag glömmer det, det hette, men det landar på en planet og så måste man komma dig avan. Alltså man må måste börja då liksom Minecraftaktigt ifrån scratch då och bygga dig tror jag vekade menar. du gör manuellt, kan du inte köra automatisera sånn det så det går fortare? Jag tror det är den här ena dess titeln som liknade på de andra, sån Auto World eller Auto Wilds eller Another World eller Atlantis och. Ja. Ja. Och såg altså, gled mig väldigt det hör om det då. Vi ska en egen episod med han tänker jag. Ja ja, men det blir köper bra. Og så nämnde sig ju Mass Effect. Åh, oh! där fick jag eh, det kommer glittrigt grann. <laughs> jag helt grannskalling men men du och Kell är Blue det fans begge to, tenker jeg, sånn den 14. mai, hvor vi slipper den. Ja. Det var dritt Det var veldig gøy. <laughs> Vel, jeg spilte, jeg rundet jo i text 2 uh, tidligere i dag med Magnus. Ja. Og vi hadde det vært vittig gøy. Uh, noen opp, oppturer og nærturer, selvfølgelig. Uh, men det var det et veldig bra spill. Ja. Uh, og så har jeg og deg, Jokka, vi har spilt Nine Parchments. Ikke litt samspillsepisoder, da. Sammen med den sånn du og Magnus har hatt. Mm, det høres som en god idé. Faktisk? Ja. Ja, da får med bare runde av episoden. Det gjør vi. Tusen takk for meg. Tusen takk for meg. Ha det